На вечері Огюст заявився у кабак з рішучим наміром зробити це востаннє. Замовив пір кафарки-самогонки і борщ. Борщ смакував інакше, ніж у день і ніж учора. Навже у них тут два кухарі? Заграв піаніст. Один за одним почали з'являтися відвідувачі. В улеву куше – «А векмо?» – почулося ззаду іронічне і хриплувати. «Не бажаєте до мого ліжка?» Це був віолеттин голос. Огюст фізично відчув викид адреналіну в кров. Він повільно обернувся. Він боявся цього моменту. Замість відповіді сказав – я хочу чаю, хорошого, міцного чаю з самовару, як колись. тому як Віолета клацнула пальцями офіціанту, він збагнув, що вона тут хазяйка. Віолета не актриса столичного театру, невідома українська поетеса, незнаменита українська художниця. Вона – хазяйка провінційного борделю. Йому принесли гарний пахочий чай у підстаканнику, а на тарілаці – шматочки цукру рафінаду. Він опізнав підстаканник і блюдечко, і ложечко, фамильне – Оксамитенківське, тільки для нього». Огюст повільно і з насолодою виконав старосвітський чайний ритуал. Віолетта мовчала. Вона про щось думала або чогось чекала. Він теж мовчав і думав, що буде, якщо він привезе Віолетту з собою. Як складеться його життя? Чи хоче він, щоб Віолетта була поруч? Чи хоче Лілія щоб Віолетта повернулася? Чи зрадіє батько, що його донька стала власницею борделю? Ні, він не запропонує їй їхати з ним. Хай там що. Ось ми з тобою і побачилися, Віолетто. Тільки і спромігся сказати Огюст на прощання. Це було жорстоко і всупереч бажанню Павла Івановича. Фарба залила віолеттине обличчя і шию. Отже, він її не кличе за собою. Навіть усупереч батьковому останньому бажанню, яке їй устиг переповісти Касіян. Вона була ображена і принижена. Огюст пішов геть. Касіян уже спав на соломі в куточку комірчини, лишивши для нього ліжко. Огюст ліг на ліжко, заплющив очі і зрозумів, що не засне. Боягуз. Він піддався на умовляння тестя їхати у цю небезпечну поїздку з нелегальним перетином кордону і фальшивим паспортом. А тут... Здрейфив. Огюст повернувся в фіалку. На станції Ворожба його проведжали Віолетта і Касіян. Лютувала хуртовина. Касіян був закутений у Віолеттину шаль, а Віолетта тримала фасон, була одягнена як дама у стильному довгому пальті з горжеткою і хутріній таблиці поверх тоненької пухової хустки на голові. Огюст вклав у її руку папірець, пояснивши, «Тут контакти людини, яка тебе перевезе через кордон. Він уже стояв на сходинці, коли до самого вагону на коні прискакав Пашка». Він міцно обняв Огюста і поплескав його по спині. Поїзд рушив. Огюст, стоючи на сходинці вагона, махав оксамитинкам, які поступово розчинялися в завірюсі. Він хотів був уже зайти до середини, як помітив, як на краю платформи видніється самотня постать однорукого «Комиссара».